sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbi sallama tasliman kathiran layom aldin fa inna khayra al-kalami kalam allah wa khayra al-hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhtathathatuha kullu muhdathatin bidda wa kullu bidatin dalala wa kullu dalalatin fi an nar amma ba as gardslar yenede Həmiş olduğu kimi hamınıza, eləcələ özümə, Allahdan qorşmağa nəsət edirəm. Ölümü yadət almaq və ölümdən sonraki həyata hazırlıq görmək barədə dərslərimiz davam edir. Bugünkü mövzu ölümdən sonra dirilməyə iman gətirməkdir. Ölümdən sonra dirilməyə iman gətirmək İslam dininin ən əzəmətli əsaslarındandır bu şərt özündə bir sıra önəmli məsələləri birləşdirir. Bunları araşdıraqən, ahirətə iman gətirməyin məğzini və vacibliyini, ha, belə ona aid hadisələrlə bağlı bəzi məsələlərə toxunacaq ki, hər bir müminin buna iman gətirməsi vacibdir. Birinci məsələ ölümdən sonra dirilmədir. Diyamət günü Allahın ölüləri dirildib qəbirlərindən çıxarması barədə Quranda və hədislərdə kifayət qədər dəlillər var. Qur'an-ı Kərimdə olan ailərdən birində Uca Allah buyurur. O, bizə bir məsəl çəkdi. Lakin yaradılışını unutdu. O, dedi, sürümüş sümüləri kim dirildə bilər? Deyə, Onları ilk dəfə yaradan özü onları dirildəcəkdi. O, hər bir məxluğuna yaxşı bələtdir. Bu ayələrdə uca Allah ölümdən sonra dirilməni inkar edən müşriklərə, kafirlərə cavab verir. Bunun mənası budur ki, Allah öz qüdrəti ilə çürümüş cəsədlərə yenidən həyat verəcək onları dirildib əvvəlki halına salacaq və ruhları bədənlərə qaydaracaqdır. Daha sonra isə haqqı hesaba çəkisinlər deyə onları məhşərə aparacaqdır. Həmçinin hədistə Teqəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, bir nəfərin ölüm vaxtı gəlib çatmışdır. Adamın artıq yaşamaqdan ümidi kəsildikdə ailəsinə belə bir vəsiyyət etdi. Mən öldükdən sonra çoxlu odun yığıb od qalayarsınız. Sonra da məni bu odda yandırarsınız. Elə ki, od mənim ətimi yandırıb, sümümə çatdı və sümümü yandırıb yaxdı. Onları götürün və oğxalayıb toza döndərin. Sonra küləhli bir günü gözləyin və həmin gün o tozu bənizə soğur. Onlar onun vəsiyyətini yerinə yetirdilər. Lakin Allah onu əvvəlki görkəminə qayıtardı və ondan nə üçün belə etdin deyə soruşdu. Adam səndən qoxduğum üçün deyə cavab verdi. Allah da onu bağışladı. Bu hədis dəlildir ki, Allah subhanahu a tevalə çürümüş bədəni yenidən diriltməyə qadirdir. Hədislərdə dirilmənin necə olacağı da göstərilir və xəbər verilir ki, uca Allah yerə su indirəcək və ot bitdiyi kimi insanlar da qəbirlərindən çıxacaqlar. Bu xüsusda, Əbu Hureyra radiyallahu anhur, ravad etdiyi hədisində, Peyqəmbər s.ə.v. demişdir, Surun birinci üfürülməsindən ikinci üfürülməsinə dəy. qırx keçəcək. Bəzilərə Əbu Hureyra'dan qırx günü deyə soruşdular, o cavab vermədi. Qırx ay mı deyə soruşdular, yenə cavab vermədi. Qırx il mi deyə soruşdular, yenə cavab vermədi. Sonra davam etdi. Peyğəmbar s.ə.m dedi, İnsan öldükdən sonra onun bütün cəsədi sürüyür. Yalnız büzdüm sümüğündən başqa. Diyamət günü yaradılış da məhz ondan başlayacaqdır. Bu hədis dirilmənin necə olacağını göstərir və bildirir ki, insanları öldürən birinci surla, ikinci dirilmə suru arasında qırx vardır. Ravi qırx gün, qırx ay və ya qırx il deməmişdir. Lakin, Bəzi rəvayətlərdə zamanın 40 il olduğu xəbər verilir. Sonra Allah göydən yağmur endirərək insanları diriləcək. İnsanlar da yerdən ot bitdiyi kimi çıxacaqlar. İnsan öləndə onun büzdüm, yəni onurğanın aşağı hissəsindən qurtaracağını təşkil edən sümünlə başqa bütün sümünləri sürüyür. Yalnız Peyğəmbərlər istisnadır. Belə ki, Onların bədəni çürümür. Bununla da ölümdən sonra dirilmənin vaxtı və keyfiyyəti bizə bəlli olur. Quran-ı Şərimdə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sünnəsində insanların öldükdən sonra diriləcəklərinə dair bir çox dəlillər var. Məsələn, uca Allah buyurur: Ölümünüzdən sonra biz sizi diriltdik ki, bəlkə şükr edəsiniz. O həmsinin buyurur: Sizi yaratmaq və diriltmək ancaq bir adamı yaratmaq və diriltmək kimidir. O, həmsinin buyurur, kafir olanlar heç vaxt dirildilməyəcəklərini iddia edirlər. De, xeyr, Rəbbimə and olsun ki, siz mütləq dirildiləcəksiniz. Sonra isə etdiyiniz əməllər sizə xəbər veriləcək. Bu, Allah çox sünnədə isə, Əbu Hureyra radiyallahu anh peyqəmbər sallallahu aleyhi və sələmin belə dediyini rəvayt etmişdir. Allahın peyqəmbərlərini bir-birindən üstün tutmayın. Sur salındığı zaman Allahın dilədiyindən salayı göylərdə və yerdə nə varsa hamısı məhv olacaq. Sonra daha bir sur salınacaq və mən dirilənlərin ilki olacaqım. Başqa bir hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur: "İlk əvvəl mənim üçün aralanacaq." Hər iki hədis qiyamət günü ölülərin diriləcəyinə dəlildir. Eyni zamanda da Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin ilk əvvəl dirilməsinə dəlalət edir. Həmçinin məntiq də insanların diriləcəyini təsdiq edir. Belə ki, dirilmə Bir şeyin bərpa olunması mənasındadır. Məlumdur ki, bir şeyi bərpa etmək, onu yaratmaqdan daha asandır. Bu baxımdan ucaq Allah öz kitabında ölümdən sonra dirilməni ispat edərək xəbər verir ki, yoxdan var edən ikinci dəfə dirilməyə əlbəttə ki, qadirdir. Bununla razı olmayanlar isə deyirlər. Çürümüş sümüləri kim dirildə bilər? o da buyurur və onları ilk dəfə yaradan özü onlara veriləcək. Yəni, sonradan yaratmaq daha asan və nəinki ilk dəfə yoxdan yaratmaq. Bu məntiqlə belədir, lakin Allah üçün hər ikisi asandı, Allah üçün heç bir çətin iş yoxdur. Başqa bir ayədə Rəbbimiz buyurur, məhlugatı ilk dəfə yoxdan yaradan, sonra onu bir daha təkrar yaradır. Bu da onun üçün çox asandı. Tüm bunlar ölümdən sonra dirilməyi təqsib edən hər bir inatkara rədd olaraq həm şəri, həm də məntiqi dəlillərdir ki, bunu da heç kəsinkar edə bilməz. Növbəti mərhələ məhşərə toplanmadır. Şəriətdə valil olmuş dəlillər insanların dirildikdən sonra çılpaq, sünnət olunmamış, və ayaqyalın halda məhşərə toplanacaqlarını xəbər verir. Bu xüsusda ucallah buyurur, biz hamını bir yerə toplayacaq, onlardan heç birini kənara bıraqmayacaq. Bu həmsinin buyurur, o gün yer başqa bir yerlə, göylər də başqa göylərlə əvəz olunacaq və insanlar tək olan, hər şeyə qalib gələn Allahın hüzurunda duracaqlar. Hadislərdə də bu vaxta xəbər verilir. Ayşə rədiyəllahu anha rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi demişdir: Qiyamət günü insanlar ayaq yalın, çıplaq və sünnət olunmamış vəziyyətdə məhşərə toplanacaqlar. Bunu eşidəndə Ayşə rədiyəllahu anha soruşdu: "Ya Resulullah, qadınlar və kişilər hamısı bir yerdə bir-birerlərənə baxacaqlar?" Resulullah sallallahu buyurdu: Ey Ayşə, onların işi elə çətin olacaq ki, bu, onları heç maraqlandırmayacaqdır. Rasulullah s.a.v. demək istəyir ki, hər kəsin başı özünə qarışacaq, öz hayında olacaq. Bir-birinə baxmaq heç yada düşməyəcək. Bu toplanma bütün məxluqlar üçündür. Bundan savayı başqa bir toplanma da olacaq ki, Bu da cənnətdə və cəhənnəmdə baş verəcək. Mümunlər cənnətdə ayaq üstə və oturmuş vəziyyətdə toplanacaqlar. Bu, xüsusda ocaq Allah buyurur, o gün biz müttəqiləri, mərhəmətli Allahın hüzuruna hörmətli nümayəndərləri kimi toplayacaq. İmam Tabari bu ayərin təfsirində Əli radiyallahu anhın belə dediyini rəvad etmişdir. And olsun ki, insanlar Nə piyada gələrlər, nə də onları gətirərlər. Onlar heç kəsin görmədiyi dəvələr üzərində gələcəklər. Onların yəhərləri qızıldan, cilovları isə qızıla çalar qiymətli daşlardan olacaq. Onlar həmin miniyə minərək, cənnətin qapılarının yanına gələrlər. Kafirlərə gəlincə, Onlar cəhənnəmə lal, kar və kör vəziyyətdə toplanacaqlar. Uza Allah buyurur. Üzüstə sürüklənib cəhənnəmə toplanacaq kimsələr, məhz onlar yerləri ən pis olan, haq yoldan ən çox azan kimsələrdir. O həmçinin buyurur. Qiyamət günü biz onları kör, lal və kar olduqları halda üzüstə bir yerə toplayacaq. Yenə bir hədisdə Peyqəmbər sallallıysan demişdir. Təkəbürlülər qiyamət günü insan qiyafəsində həm də qarışqa boyda olduqları halda məhşərə toplanacaqlar. Onları hər tərəfdən zillət bürüyəcək. Onları cəhənnəmdəki boləs adlı zindana sürüşləyəcəklər. Onları alovların alovu qaplayacaq və onlara cəhənnəm əhlinin bədənindən axan irin içirdiləcəkdir. Yenə bir hədistə Rasulullah s.a.v. buyurur ki, hər kəs ömrünü nə başa vurubsa, elə o halda da həşr olunacaq. Biz müsəlmanlar ölümdən sonra dirilməyə iman gətiririk və gecə-gündüz bunu yada salaraq. Bunu da bizə Peyqəmbərim s.a.v. öyrədi. Yatmamışdan qabaq, Allahumma qini azabaka yawma tab'ath az ibadak. Allahım, bəndələrini dirildəcəyin gün məni öz azabından qoru deyir. Yuxudan oyandıqda isə elhamdülillah illi ahyaana ba'da ma amatana ve ileyhin nusur. Bizi öldürdükdən sonra dirildən Allah'a həmd olsun. Qayıdış da onadır deyirik. Biz buna iman gətiririk. Hər şeyə qadir olan Allah artıq insanlara öldükdən sonra dirilməni dəfələrlə göstərmişdi. Artıq bu baş verib. Bu haqda Quranda bir neçə ayə var. Bunlardan beşi Əl-Bəqərə surəsindədir. 56-cı ayədə deyilir. O zaman siz, ey Musa, biz Allahı açıq aşkəl açı görməyincə sənə iman gətirməyəcək, dediniz. Gözünüz görə-görə sizi yıldırım vurdu Ölümünüzdən sonra biz sizi diriltdik ki Bəlkə şükür edəsiniz 73-cü ayədə Allah s.a. buyurur O zaman siz bir adamı öldürmüşdünüz Və onun qatilinin kim olduğu barədə mübahisə edirdiniz Halbuki Allah gizlətdiklərinizi aşkara çıxarandır Biz dedik İneyin bir parçasını ölüyə vurun Onu ölüyə vurduqda o dirildi və qatilin kim olduğunu bildirdi. Allah ölüləri bu cür dirildir və öz ayələrini sizə göstərir ki, bəlkə anlayasınız. 243-cü ayədə deyilir, sayları minlərlə olduğu halda ölüm qorxusundan dolayı yurdlarından çıxanları görmədim mi? Allah onlara ölün, dedi, sonra isə onları dirildi. Və da Allah insanlara qarşı lütfükardır. Lakin insanların çoxu buna şükür etmir. 259-cu ayədə deyilir, Damları uçulub xarabalığa çevrilmiş bir kəndin yanından keçən kimsəni görmədə mi? O demişdi, Görəsən, Allah bu kəndi ölümündən sonra necə dirildəcək? Allah onu öldürüb, Yüz il saxladı, sonra dirildib, nə qədər qaldın deyə buyurdu. O dedi, bir gün və ya bir gündən az. Allah buyurdu, xeyr, sən yüz il qaldın. Yediyinə və içdiyinə bax, hələ də xarab olmayıb. Uzun qulağına da bax. Səni belə etdi ki, insanlar üçün bir dəlil olasan. Sümühlərə də bax gör biz onları necə bir-birinə birləşdirir, sonra da onların üstünü ətlə örtürük. Ona həqiqət bəlli olduqda, mən artıq bilirəm ki, Allah hər şeyə qadirdir, dedi. Və nəhayət 260-cı ayda deyilir. Bir zaman İbrahim, Ey Rəbbim, ölüləri necə diriltdiyini mənə göstər, demişdi. Rədbi də ona, Məyər sən inanmırsan, deyə buyurdu. İbrahim dedi, əlbəttə inanıram, lakin istəyirəm ki, qəlbim rahat olsun. Allah buyurdu, quçlardan dördünü tut və onları götür, tikə-tikə Sonra hər dağın başına onlardan bir parça qoy. Sonra da onları çağır, tez sənin yanına gələcəklər. Bil ki, Allah qudurətlidir, hikmət sahibidir. Həmsinin Əl-Maidə surəsinin 110-cu ayəsində Uzu Allah buyurur Ey məryəm oğlu İsa Sənə və anana olan neymətimi xatırla O zaman səni müqəddəs ruhla qüvvətləndirmişdim Sən həm beşikdə Həm də yetkin çağında insanlarla danışırdın Sənə yazmağı, hikməti, tövratı və incili öyrətmişdim Sən mənim iznimlə Palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldib, ona üfürürdün. O da mənim iznimlə quş olurdu. Sən mənim iznimlə anadan gəlmə körü və cüzam xəstəliyinə tutulanı sağaldır və mənim iznimlə ölüləri dirildirdin. Sən İsrail oğullarının yanına açıq aydın dəlillərlə gəldikdə mən onları səndən dəf etmişdim. Onlardan kafir olanlar isə demişdilər, bu, Asıl aidən sehirdən başqa bir şey deyildir. Dikqət edirsiniz mi, qardaşlar? İsa aleyhissalam Allahın izni ilə ölüləri dirildir. Allah ölülərin dirilməsini kafirlərə göstərir, lakin onlar bu möcəni sehir kimi qəbul edirlər. Kafirlərə nə göstərsən də qəlbləri mühürlü olduğundan onları qəbul elən deyirlər. Bu sadalardığımız hamısı öldükdən sonra dirilmənin haqq olduğuna dəlalət edir. Növbəti mərhələ, hovuzun başına toplanma və bu hovuzun vəsvidir. Bu, Allahın məhşədə öz Peyğəmbəri Muhammed s.ə.və bəxş etdiyi böyük bir hovuzdur ki, Peyğəmbər s.ə.və onun ümməti onun başına toplanacaqlar dəlillərdə göstərilir ki, onun suyu süddən ax, qardan soyuq və baldan şirin, iyisi də müşdən daha xoşa gedəndir. Bu hovuzun sahəsi olduqca genişdir. Eni ilə uzunu bərabərdir. Belə ki, hər bir tərəfi bir aylıq məsafəyə dək uzanır. Onun suyu öz mənbəyini cənnətdən alır. Belə ki, cənnətdən ona Biri qızıldan, digəri isə gümüşdən olan iki noğla çay axır. Ətrafında da göydəki ulduzların sayı qədər bardaqlar vardır. Hovuzun həqiqət olduğunu sübuta yetirən bir çox səhə hədislər var. Həmin hədislərin birində Peyqəmbər s.a.v. demişdir. Mənim hovuzumun böyülüyü Şamdakı Əylə ilə Yeməndəki Səna şəhərləri arası boydadır. Ətrafına düzülmüş qədəhlər isə göydəki ulduzlar qədərdir. Yenə bir hədistdə Peyğəmbər s.ə. demişdir, Mənim hovuzumun sahəsi bir ay yedilən yol qədərdir. Tərəfləri də bərabərdir. Suyunun rəngi süddən ax, iyisi müşkdən daha gözəldir. Ətrafına düzülmüş bardaqlar isə göydəki ulduzlar qədərdir. Onun suyundan bir dəfə içən kimsə heç vaxt susamazdır. Bu hovuz, qardaşlar, məhşərdə olacaq. Suyu da öz mənbəyini kövsər çayından götürəcək. Bu da Allahın cənnətdə öz Peyğəmbərinə s.a.v.ə bəxş etdiyi bir çaydır. Bu xüsusda uca Allah buyurur. Əyətən biz sənə kövsəri bəxş etdik. Hovuz barədə rəvayət olunmuş hədislərin birində Peyğəmbər s.a.v. demişdir. Mənim hovuzumun suyu qardan ax, və südlə qarışdırılmış baldan daha şirindir. Ətrafımda düzülmüş qədəhləri uduzların sayından daha çoxdur. Bir adam, başqa adamların dəvələrini hovuzunun yanına buraxmadığı kimi, mən də yad adamları hovuzumun yanına buraxmayacaqam. Sahabələr dedilər, ya Rasulullah, o gün sən bizləri tanıyacaqsanmı? Peyğəmbər salava buyurdu, vəli, Sizin başqa ümmətlərdən heç birində olmayan bir əlamətiniz vardır. Siz mənim yanıma dəstəmaz izindən dolayı üzləriniz parlaq, əlləriniz və ayaqlarınız nurlu halda gələcəksiniz. Bu hədistə yad adamlar deyədikdə, müşriklər, kafirlər, münafiqlər və bidətçilər qəst edilir. Həmin bidətlərdən bir qismi bu barədə Peyğəmbərimə sallallahu əleyhi və sallam, xəbər vermişdi. O demişdi: Ümmətimdən olduğunu iddia edən iki firqə mənim hovuzumun yanına buraxılmayacaq və cənnətə girməyəcəklər. Bunlar qədərlər və murcielərdir. Bu hədisi Əl-Ələkai Şah Sünnə səhifəsində nəql etmiş və Şeyx Albani onun səhih olduğunu demişdir. Sonda həmzə adına Peyğəmbərmə sallallahu aleyhi ve sələmin dua etdiyi kimi dua edib deyirik. Allahım, bütün həmdlər sənə məxsustur. Allahım, sənin öz neymətlərindən verdiyini alan, uzaqlaşdırdığını yaxanlaşdıran, yaxanlaşdırdığını uzaqlaşdıran, mani olduğunu verən, verdiyinə də mani olan bir kimsə yoxdur. Allahım, bizə verdiyin, bərəkətlərini, rəhmətini, lütfünü və ruzunu artır. Allahım, səndən dəyişməyən və yox olmayan tükənməz nimətlər diləyirik. Allahım, səndən çətin gündə nimət və döyüş günündə əmniyyət diləyirik. Allahım, bizə verdiyin şeylərin pisliyindən və vermədiyin şeylərin şərindən sənə çıxınırıq. Allahım, bizə imanı sevdir və qəlbimizdə onu gözəlləşdir, Bizdə küfrə, günaha və asiliyə qarşı nifrət oyat və bizi doğru yolda gedənlərdən et. Allahım, bizim canımızı müsəlman olduğumuz halda, bizi müsəlman olduğumuz halda dirild və bizi rüsva etmədən, fitnəyə salmadan əməli salihlərə qoluşdur. Allahım, insanları sənin yolundan döndərən və sənin elçilərini yalancı sayan kafirləri öldür onları cəzalandır və onlara əzab ver Subhanək Allahümma və bihəmlik əşhəd və əllə iləhə illə ənd əstəxfiruka və ətubu iləyək